З-під сіряків почали визирати заспані обличчя вервезубових братчиків. Сам вервезуб голосно позіхнув, закинув подалі якусь костомаху, що йому приніс турботливий сирітка, і поцікавився. «А чом це ви, діду, ще й молитви не прочитали, а вже лаятися почали?» «Та як же ж тут мовчати? Хіба так плетуть сіті?» Яким місцем воно думало, коли таке робило? Братчики зареготали. Чуєш, Мацику, як дід твою роботу нахваляє? Мацик винувато розвів руками. Та я ж, діду, тільки рази бачив, як це робиться, сказав він. У наших місцях і річки путящої немає. Воно й видно, буркнув дід Кіпчик. Слухайте, хлопці. А у вас тут знайдеться, з чого плести? Та трохи захопили, відгукнувся мацик і крутнувся до курення. Ось таке підійде? Кіпчик прискіпливо оглянув начиння. Курячою лапою верчено, зробив висновок. Проте спробуємо. Я, хлопці, Хотів би дарунок вам зробити, перш ніж покинути вас. За те, щоб пожаліли мого малого дурня. Дідківчик був людиною з гонором і не міг просто так сказати, що йому ой як не хочеться подаватися звідсіля. А чому так трапилося, і сам не знав. Чи то нові знайомі припали до душі, чи тому, що не було куди більше податися. А можливо тиша і безмірна гладінь Могутні ріки нагадували йому його власну молодість, коли вони з кудьмою козакували під Каневом. Демко збирався було підсобити дідові, проте той відмовився. А ще порвеш мені все, як бісовій матері. І де он, може, добрі люди якусь іншу роботу загадають? Добрі люди на роботу були щедрі. Не минуло й хвилини, як Димко вже стояв у човні душогубці і відштовхувався здоровенною тичкою. Невдовзі прибули й воронівці. Жваві, засмаглі, як днище казанів. Схоже, їм тут подобалося не менше, ніж дідові Кіпчикові. Лесь Одуд, узрівши діда з Димком, весело загорланив. «О, нашого кореня прибуло!» А тільки чого ви зразу до Подоляна, де до нас, завернули? Та ви ж заховалися так, що вас годі й відшукати, замість діда відказав Вервезуб. А ми гостинні, людей аж на шлях, виходимо зустрічати. Лесь Одут хотів щось на це зауважити, проте Василь Байлемів його зупинив. Годі, годі, і так припізнилися. До роботи, хлопці». А дід Кіпчик уперше за багато років перестав бурчати. Він не відривався від плетіння невода. Гарно виходило, аж самому подобалося. Дід і нещувся, як тихенько замугикав «Ой, у лузі калина!» А з річки, що за очеретами, долинали веселі голоси і митушня. «Тягни, хлопці!» – надривався Байлем. «Ей ти, подоляк, як тебе?» «Оверко, а що?» «Та не підходь так близько до нього, це ж тобі осетера, не карась!» Проте було вже пізно. Прочаючись, осетер так лясно в одного з вервизубових братчиків, що той відлетів на грузьку мілину. А коли отямився, то заборзався, не згірш від того, хто його туди послав. «Га-га-га!» – зареготав Ливко заярний. Було два оситри стало три. Може, на тебе теж сіть накинути, чи виберешся й так? Та якось сам виберуся, зніяковіло, відмагався ошелешений оверко. Рибалки захопилися так, що й про обід забули. Лише перехопили трохи з того, що було під рукою, і знову полізли у воду. Діду, гукав заярний. Кидайте свій неві та йдіть до нас. Вода ж тепла, як парне молоко. Та мені тут непогано, відказав дід Кіпчик. Проте сонце припікало так, що він змушений був із своїм начинням перебратися у холодок. І там дід знову заходився мугикати пісню про калину, що росла у лузі. Це була чи не єдина пісня, яку дід Кіпчик пам'ятав з часів своєї молодості. Ого, скільки наловили, вражено вигукнув вервезуб, коли під вечір повернувся із степу. Далеко моїм до вас. Слухайте, воронівці, може, й надалі рибалитимемо разом. А ми що, мене ми проти, висловив думку воронівці у байлем. Риба любить, аби за нею гуртом ганялися. Воно і правда, згодився вервезуб. Усі люблять, аби за ними ганялися гуртом. Навіть ординці. А у вас, діду, як ідуть справи? Сіть уже готова? А то тільки стріли в небо швидко випускають, відказав дід Кіпчик. А добру річ роблять не один день. Він зиркнув у верви зубів бік і запитав. Що, погано полювалося? «Ой, не кажіть», – зітхнув Вервезуб, «чогось звірина геть розбіглася. А тут ще й татарва заворушилася. Визирає то там, то тут. І ще бо ж нас п'ятеро було». «О, воно то так», – згодився дід Кіпчик. «Татарва – то птиця-сторожка, особливо, коли їх мало». «Під Дід перестав мугикати пісню про калину. Глибокі зморшки пролягли між його настовбурченими бровами. Дід Кіпчик про щось думав. І що нижче сповзало сонце, то задумливіше він ставав. Ну, «Ну, звісно, воронівці мені куди ближче, ніж оці ось подоляки», – міркував дід. Але... Нашим, аби тільки гикати. От якби з ними був ще й швайка, О, тоді інша справа. Тоді з радістю пристав би до їхнього гурту. Але ж швайки немає. А Вервезуб, судячи з усього, хлопець серйозний. Та чи потрібен йому такий старий пеньок, як я? Сонце вже заходило завчарити, коли рибалки врешті вийшли на сушу і заходилися варити юшку. Дід Кіпчик дивився-дивився, як вони це роблять. Тоді не витримав і сказав, «Ану, геть відказана, тільки добро переводите».